Més de 500 botifarres i 50 quilos de mongetes es van servir ahir a la tradicional mongetada de Tiana. Com sempre, la plaça de la Vila es va omplir de tianencs i tianenques que no es van voler perdre un dels actes més tradicionals de la festa major de Sant Cebrià. Els cuiners habituals de la mongetada no han decebut, segons s'asseguraven els assistents. De conya, els estem passant de conya. És un ambient molt maco i l'estem passant bé. I la mongetada molt bona. Molt bé, molt bé. Molt contents. Una festa molt familiar. Aquest any m'agraden més les mongetes, estaven més bones. Fa dos anys estaven una mica més, però l any, l any, aquest any m'agraden més. I nosaltres som de diàleg i venim des de com fan, eh? Sempre, no han fallat mai, eh? Les mongetes a la Botifarra, boníssimes, escolta. I això al final és el que conta. Però el que conta és la festa. Ens trobem amb els amics, que a vegades s'emprenyen, no s'emprenyen, però és igual. Ens trobem i ho passem de colla. Després de la botifarra i les mongetes, els tiènencs i tiènenques van poder gaudir també de les avaneres amb la formació Grup d'Havaneres Xarxa de Barcelona, amb un repertori de cançons que va incloure les avaneres tradicionals, però també cançons catalanes, balsets mariners, napolitanes, sardanes i cançons de taverna. Una de les característiques del Grup de d'Havaneres Xarxa és la interacció amb el públic, com explica Jordi Bosch, membre de la formació. Mirem de, de fer una mica de comunicació amb la gent, Eh? perquè es trobi, es trobi a gust, en... estigui immers en l'espectacle, i després la varietat del repertori, que és un repertori que està, que està força bé, per agradar a tothom. Per acompanyar-ho tot, rom cremat per a tothom, una tradició que té més de 20 anys, i és que és difícil trobar una escena a la qual no cataloguem de tradicional o habitual, personalitats de la política, la cultura i la societat tieneenenca en general es barrejaven entre la multitud explicant les sensacions o parlant d'unes vacances que tots us acaben. La regidora de Cultura de l'Ajuntament de Tiana Núria Blascó ha destacat la participació ciutadana i sí, com totes les persones que han col·laborat en l'organització. La veritat és que és molt emocionant, però a més a més i la participació de la gent i dels que estan organitzant això. Eh? perquè no és jo potser és allò el, la que sóc de l'equip de govern, però en la feina no l'he fet jo. Hi ha molta gent darrere que cada any participa, que, que està aquí des de les 4, i que realment això està fet gràcies a ells. La jornada de Monsetada i Habaneres ha estat el tret de sortida de les nits de festa major a la plaça de la Vila de Tiana. Els actes de nit van continuar el parc del doctor Mascaró amb l'actuació del grup Elite Funk, que va apostar pel funky i els ritmes ballables.